פרק י"ד. בעת ההיא שמע הורדוס, שר רובע המדינה, את שם הישוע. אמר אל משרתיו, זהו יוחנן המטביל, הוא קם מן המתים, ולכן פועלים בו מעשי הניסים, שכן הורדוס תפס את יוחנן, כבל אותו ושם אותו בבית הסוהר בגלל אורודיה, אשת פיליפוס אחיו, לאחר שיוחנן אמר לו, אסור לך לקחת אותה. הורדוס רצה להרוג אותו, אולם חשש מנעמון מפני שחשבו לנביא. כשהוחג יום הולדתו של הורדוס, רקדה בת אורודיה בין הנוכחים, ומצאה חן בעיני הורדוס. לפיכך, הבטיח לה בשבועה לתת לה כל מה שתבקש. על פי הדרכת אמה, אמרה, תן לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל. התעצב המלך, אלא שבגלל השבועה והמסובים איתו, ציווה לתת לה. הוא שלח לכרות את ראש יוחנן בבית הסוהר, וכאשר הובאה ראשו בקערה, ניתן לנערה, והיא הביאה אותו לאמה. באו תלמידיו, לקחו את גופתו וקברו אותה, והלכו והודיעו לישוע. ישוע שמע, ונסע משם בסירה אל מקום שומם, הוא כיוון ששמעו ההמונים, הלכו אחריו ברגל מן ההרים. כשיצא, ראה המון עם רב. הוא נתמלא רחמים עליהם, וריפא את החולים שביניהם. לעת ערב, ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, המקום שומם, והשעה כבר מאוחרת. שלח את המון העם, וילכו אל הכפרים לקנות להם אוכל. אמר להם ישוע, אינם צריכים ללכת. תנו להם אתם לאכול. השיבו לו, אין לנו פה אלא חמש כיכרות לחם ושני דגים. הביאו אותם אלי הנה, אמר. הוא ציווה על העם לשבת על הדשא, לקח את חמש כיכרות הלחם ואת שני הדגים, נשא עיניו השמיימה וברך. לאחר מכן, בצע את הלחם ונתן לתלמידים, והתלמידים נתנו לעם. הכל אכלו ושבעו, וממה שנותר אספו 12 סלים מלאים. מספר האוכלים היה כ-5,000 איש מלבד אנשים ועטף. מיד האיץ בתלמידיו להיכנס לסירה ולהקדים אותו בנסיעה אל עבר הים, בעוד שהוא ישלח את עמון העם. הוא שילח את העם ועלה להר לבדו כדי להתפלל. לעת ערב היה שם לבדו. בינתיים הגיעה הסירה למרחק כמה מלין מן החוף, כשהיא מטולטלת על ידי הגלים, והרוח נושבת נגדה. והנה, באשמורת הלילה הרביעית, בא עליהם ישוע, והוא מהלך על פני הים. כשראו התלמידים מהלך על פני הים, נבהלו. זוהי רוח רפאים, אמרו, והחלו לצעוק מפחד. מיד דיבר עליהם ישוע, ואמר, חזקו, אני הוא, אל תפחדו. השיב כיפה ואמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים. בואו, אמר ישוע. כיפה ירד מן הסירה והלך על פני המים לקראת ישוע. אולם כשראה את הרוח הסוערת, פחד והחל לשקוע. אדוני, עצל אותי, הוא צעק. מיד הושיט ישוע את ידו, החזיק בו ואמר לו, קטן אמונה, מדוע עלה הספק בלבך? בעלותם לסירה פסקה הרוח, והאנשים שהיו בסירה השתחוו לו באומרם, באמת, בן האלוהים אתה. הם עברו את הים ובאו לחוף גינוסר. אנשי המקום הכירו אותו ושלחו אל כל הסביבה. הביאו אליו את כל החולים, וביקשו ממנו רק לנגוע בכנף בגדו, וכל הנוגעים נרפאו.